Сьогодні завітали до Катерини Олена, доктор Гук, Вуйко Зенко, якого не бачила з дня похорону батька. Забігли дівчата, але вона всіх покинула в їдальні, аби, не дай Боже, не знаторити Маклера. Безбородькові, який не так давно сам перебував у подібній ситуації, ах, Клара, Клара, легко було вжитись у настрій Катерини. І саме тому, що він так добре розумів її, мав тим більшу насолоду від спектаклю. «Ви хотіли впіймати мене в сельце, панно Норічинська, і самі заплутались в сітях? Прекрасно!» Це дає підставу сподіватись і такому безвіркові, як я, що існує космічна вам, як дочці священника священика буде більш дохідливо сказати «Божа справедливість на світі!» Змучена не зовсім нормальною вагітністю і візитами Маклера, Катерина рада була б наслати на голову Сулімана всі нещастя. Хай би він виїхав за океан або попав під нашівський поїзд. Взагалі зник, вмер розплився в повітрі чи перетворився на кішку. Так повинно було статись, якщо б на світі існувала Божа справедливість. Тим часом Маклер стерчав у кріслі навпроти неї і коли навіть мовчав, то однаково вимагав. Катерина, готова до оборони і атаки водночас, цим разом чекала, аж її мучитель почне першим яких вона не мала б зобов'язань супроти Рафаїла Сулімана, все ж таки не вона в нього на кінській, а він у неї на джерельній, в її салоні, в її квартирі. Поголоску, що її розпускала Мариня, буцім у Рафаїла не все в порядку з головою, сприйняла Катерина як єдину реальну можливість для свого спасіння – Перед небажаним партнером Правда, вона сама, на жаль Не помічала нічого такого Що потверджувало б здогад Марині Гаряче прагнучи його підтвердження Стежила тепер з запертим віддихом За кожним словом Маклера Кожною його гримасою і жестом На превеликий сум Не знаходила нічого втішного для себе Суліман мав залізну логіку, перед якою мусила пасувати Катерина. Проте вона не здавалась. «Я вам говорила, Суліман, і тепер говорю, що ми... Я вам дуже вдячна за вашу допомогу. Ми... Я вам цього ніколи не забуду. Можете бути певні?» Маклерові не сходила з обличчя сумна іронічна усмішечка. Я вже розказав пані Катрусі, а тепер можу повторити. Жалко мені чи що? Що мені ні до чого вдячність пані Катрусі. За кого мене має пані докторова? Запитую. Що значить вдячність в інтересі? Цей товар серед нас, маклерів, не має жодного вальору. Вдячність. Це смішно. І не до лиця. Пані Катруся мене розуміють, і не до лиця ні пані Катрусі, ні Суліманові. Як це називається по інтелігентному? Сентимент? Пані Катруся і сентимент? Кіт би з того сміявся. Фе. Що за смішний, що ж за незносний коктейль? Безбородько простягнувся вигідніше у лінивцю. Спектакль заповідався досить цікаво, чорт візьми. Катерина намагалася не дати себе вибити з зайнятої позиції. Повторяла в думці, як слова молитви. «Я в себе, а не в нього. Господарем тут ми, а не він. Це джерельна, а не кінська». Ви ж не хлопчик, Суліман, і мусите зрозуміти, що зараз, у цій хвилині, завтра такої суми, яку ми вам винні, вилупити з коліна негодні». «Почекайте рік, може і менше, так, Фільку?» Звертається Катерина до чоловіка, щоб дати пізнати тому Бовдорові, мовляв, кінець кінцем справа стосується не тільки її однієї. «Той хам, пан доктор, вдає себе глуху тетерю. Дивиться їй нахабно в вічі, і хоч би бровою тобі повів». Відповідає за нього маклер, який прекрасно здає собі справу з того, що пан доктор Безбородько просто-напросто бавиться нервами своєї дружини. Чого би то я питав пана доктора? При чому тут пан доктор? Як ми з панною Катериною Річинською йшли на зговір, то пана доктора не було поміж нами, так чи ні? то навіщо нам пан доктор тепер? Пані Катруся мені пропонує чекати рік на мої гроші. А що б то було, якби я був тому рік запропонував таке саме пані Катрусі? Не всякі гроші люблять чекати пані Катрусю. Якби гоноровий борг пана доктора Мажарина міг чекати рік, то пан Славця, Аби Суліман такий здоровий був, давно була б уже панею докторовою. Якби борги доктора Безборотька могли чекати, то... Що я буду багато говорити, коли пані Катруся самі розуміють? Докторовою Безборотьковою була б сьогодні інша з сестер Річинських. Чого пані Катруся так і ритуються? В її стані то не дуже безпечно. Я говорю правду І пані докторова знає, що я говорю правду В чим справа? І ще знаєте Пані докторова Що вам каже Суліман? Він вам каже Що гроші потрібні людині Яка їх не має А коли чоловік гроші має То що воно таке ті гроші? То так псують людям нерви папірці і все. Що я робив без тими грішми, якби ви їх мені тепер виставили на стіл? Клозет виліпити, аби мені було веселіше на троні сидіти. Фільку, з розпачем вигукнула Катерина. Ти чуєш, що він собі дозволяє? Чого мовчиш? Безбородько кліпнув Макларові, щоб той відповів і цим разом за нього. «Що значить, чи пан доктор чують?» «А чому мали б не чути?» «Пан доктор, слава Богу, при здорових змислах». «Чи пан доктор чує?» «Хі-хі, пан доктор має собі кіно з нас». А пані докторова питає, чи пан доктор чує. «Ух, мені аж сміятись треба з такої комедії». «Тепер я скажу пані Катрусі». «Пані докторова чує мене? Чує?» то я прошу слухати, що каже Суліман. «Рафаїлові, ваших грошей не треба. Буде Нелька моя жінка, я ваше зобов'язання спалю на шабасовій швичці. Згорять всі ваші клопоти, підуть з димом». «То буде добре, правда? Що мені гроші?» «Суліман має гроші. Це страшенно смішно». Мої євреї, якби чули, що Суліманові гроші ні по чому, то пейси рвали б собі сміху. Маклеру не потрібні гроші. Хто таке видав? Але так є. То за свої гроші я хочу мати те, чого хочу. За такі гроші, що вклав у ваш інтерес, пані докторова, я міг би мати панінку з Варшави пальчики облизувати, і теж католичку, і теж цурку Ксюндзя, хіба що і незаконно народжену. Але нащо, Суліманові, того? Нащо мені панянка з Варшави, коли моє серце хоче не людське? Катерина вже не переконує, а просить. Але зрозумійте, що це неможлива річ, Сулімани. Що значить річ? Сулімен хоче живої дівчини, а не річі. Це неможливо. Без протесту поправляється Катерина. Чому ви такі вперті і не хочете зрозуміти цього? Ой, пану Катрусю, пардон, пані докторова, чого це ви завзялись сьогодні смішити мене? Що значить неможлива річ? Вона ж час... Ніби ви не знаєте, що у відродженій Польщі за гроші все можливе. У нас за гроші можна з дами зробити панну правічку, невинну, як пан президент своєї малжонки. Наша пані Президентова прожила сім років своїм першим чоловіком. Ви ж знаєте, читали, з ад'ютантом пана президента – а тепер папа оголосив її «Вірго інтакта» – непорочна діва. А ви ще кажете – неможлива річ. Катерина встає, підходить до Сулімана і, о диво, кладе йому фамільярну руку на плече. «Чому ви не хочете повірити мені, Суліман? Це дійсно неможливо». Ви, може, чули одним вухом. Мені прикро було про це вам говорити. Неля закохалася в того політичного в'язня. А ви знаєте, яка вона вперта і послідовна. Тому я вам говорю сердечно. Справа безнадійна. Вона від свого не відступить. Це її перше кохання. Тепер уже знаєте все. «Ой, перестаньте!» Скидає безцеремонно маклер руку Катерини з свого плеча. «Я вас прошу, дайте мені спокій з цією платонічною любов'ю, що значить нелюська закохалася в хлопця з тюрмі. Я вас питаю, що це таке? Лизання цукерка крізь шибку? Як заставив би паню докторову лизати цукерок крізь шибку, скоро їй відхотілося б таких солодощів». Ким не люська закрутила собі голову? Тим, ого, у криміналі, що не побачить волі, як мій покійний тато сонця. Він мені не реваль, пані докторова, аби я здоров був, що ні. Романтична мілость. Ой, мені хоче сумно бути, що ви мене за такого дурника маєте. Покійний Аркадій був вищої думки про розум Сулімана. А котра паненка перед шлюбом не захоплюється такими платонічними мілостями? І що? – питаю. І пізніше ще більше любить мужа, ну, коли пізнає, що таке справжня любов. Пані докторова мене розуміють. Паненки так потребують вишумлюватись перед шлюбом. Панечі трохи інакше. М, до речі... «Маєте, пане доктор, поздоровлення від однієї сестрички милосердя з Волині?» «Не пригадую собі такої», – збрехав Безбородько. «Не пригадуєте собі панну Валю? Ту, що в нашівськім шпиталі працювала?» «А, ту, щось, наче крізь сон!» «А чого ж вона має пані докторові снитись? коли пан доктор часто мав оказію бачити її наяві. Вона казала панові докторові файно кланятись. Безбородько був певний, що Маклер не зустрічався з Валичкою. Дивувався лише, звідкиль знає він про той зв'язок і з якою метою витягнув його на денне світло. Катерина, на велике задоволення Безбородька, не надала жодної уваги репліці Маклера. Так була зайнята її думка самим Суліманом. Зрозумійте нарешті, Суліман, я не хотіла повторювати повторяти того, що вже раз вам сказала, ви – жит, а вона – католичка. І до того ще дочка католицького священика. Священичого роду, з коліна в коліно. Ой, Суліман зробив характеристичний рух – Начеб заслонявся перед ударом з боку Катерини. «Сховайте, пані Катрусю, свої коліна, бо я їх дуже боюся. Що мені пані докторова буде говорити, то я навіть слухати не хочу. Весь світ знає, що Пілсуцький був масоном, а хоронив його католицький біскуп. Хоч трошки, ну, було непорозуміння у вищих сферах. А пані Пілсуцька теж від нашої віри». І нічого, була паною президентовою речі Посполитої Польської. А пані Катруся буде мені тут про коліна говорити. А, знетерпеливилась Катерина, за що з місця згудила себе. Як ви не розумієте, що вольно воєводзі, то не вольно тобі, смордзі. Що Суліман рівняє себе «До Пілсуцького чи Нелю, до пані Пілсуцької?» Навмисне поставила знак рівняння між Ричинськими і Маклером. «Ви ж не зміните своєї віри. А Неля теж не перейде на Мойсеєве вірисповідання, ані на безконфесійність, а без цього ніхто не дасть вам цивільного шлюбу». «А я й не думав зміяти віру». Трохи здивувався, трохи образився Суліман. Звідки те, пані Катруся, взяли? Файний мені інтерес позбутись своєї віри. Спитайте свого пана доктора, чи він захотів би міняти свій фах. А моя віра, може це смішно комусь, але моя віра – то моя спеціальність – фах, пані Катрусю. Суліман Єврей є собі малий король від Малої біржі в Малім містечку. А ким буде суліман вихрест? Я не побожний єврей, ні. Я зовсім не побожний чоловік. Для нелюськи можу їсти солонину. Але міняти віру? Що то значить? В моїм віці міняти спеціальність, а котрій жінці потрібний чоловік без спеціальності. Пані Катруся теж не побивалася б так за паном доктором. Аби пан доктор, ну, не був паном доктором, правда? На одну мить видалось Катерині, що в очах Маклера майнув шалений вогник, блиснув і згас. Але в часі короткому, наче блискавка, побачила вона перед собою обличчя психічно хворої людини. Господи, невже ж з догади Марині це правда? Як? Яким словом, яким жестом, якою інтонацією мучила себе ще раз спровокувати в його оці о той спасенний, єдиний для неї шалений вогник. Пішла на провокацію. «А мама, знаєте, Суліман, здається, не мала б нічого проти вас, як зятя. Мама вас дуже любить». Заки Суліман встиг закрити руками очі, Катерина добачила сльози в них. Перемігши спазм, промовив серцем. «Пані добродійка Річинська, добра людина, дай їй, Боже, здоров'я! Як вона ладна віддати дочку за комуніста, то чому не має дати за єврея? Хто страшніший для ксьондзів – більшовики чи євреї?» Мені щось здається, що товариші. Мені, темному Маклерові, так здається, що це панна, пардон, пані Катруся. Провокація увінчалась успіхом. У Маклера почалась маячня. О, Господи, якщо ти допоможеш мені, кожної п'ятниці до кінця життя служба Божа до серця Ісусового. Не дивувались ані не сумнівалась словам хворої людини. Суліман знає, що одна з моїх сестер виходить за комуніста, а котра саме. Мені було б дуже цікаво знати – Зоня, Оля, Ачеслава. Суліман перемінив вираз обличчя. Очевидно, видалось йому щось підозрілим в інтонації голосу Безбородькової. Допитливо глянув на Безбородька, Потім на Катерину. Пані Катруся строїть собі жарти, А то справа поважна. Що, що поважна справа? Пані Катрусі аж треба говорити, То я мовчу, Аби лише не плакали ті, Що сміються тепер. Його гарні очі Блисли зловіщо. Пані Катруся в одному дуже помиляється. Суліман ще при здоровому розумі і знає, що говорить. Катерину проняв страх. Невже ж він відгадав її думки? Суліман, будемо говорити відкрито. Ну-ну, посміхнувся він. Пані Катруся вже рік цілий лякають відкритою розмовою, а я не можу її дочекатись. Що значить? Відкрито чи замкнуто? Я щось не дуже розумію. Ну-ну, я слухаю. Може, це вам буде неприємно, але треба дивитися правді у вічі. Ви, крім усього іншого, застарі для Нелі. Вона може вам у дочки годитись. Вона може гідуватись вас. І воно, напевно, так... Катерина ужила аргументу, яким колись хотіла завдати смертельної рани Безбородькові. Як у той туманний ранок після пошлюбної ночі, так і тепер замкнула очі страху за свою сміливість. Він зараз кинеться на мене, а той йолоб навіть не здогадається стати в моїй обороні. Коли після хвилі страшного очікування розплющила очі, то побачила на обличчі Маклера замість гніву відблиск великого душевного задоволення. Пані докторова дивується, що Суліман щасливий. Я не буду багато говорити. Я лише скажу, що на моїм місці пані Катруся теж була б така сама. Суліман може щасливо посміхатись, бо Суліман – ша, щось знає». «Один тільки Суліман знає, і то добре, йо, і то дуже добре!» Він потер з задоволенням руки, а в Катерину знову почала вступати надія, що, може, Господь таки змилосердився над нею і відібрав йому розум. «Господи, воля Твоя присвятая, дай так, щоб це була правда!» «А що Суліман знає?» – спитала ласкаво, Довірливо заглядаючи йому у вічі, я знаю те, що знаю. А чого пані докторова така цікава? А може, то мій секрет? Я не хочу, щоб через мої секрети пані докторові голова боліла. Я скажу. Ну, я знаю, що я був колись на люсті рідкий. Пані докторові. Подобалось це слово сказати до мене, гидкий. Я так не сказав би пані докторові, хоч би воно й було правда. Я був страшний нелюсті. Вона воліла кляштор чи мою любов. Але тепер, хай пані докторова уважно слухає, все перемінилось, і тому суліман щасливий. Та що ти, жінко, слухаєш деревинів? «Хіба ти не бачиш, що маєш вар'ята перед собою? Бреше він тут усе. Ану бо забирайтеся, аби мої очі вас більше не бачили». Зірвався розпашілий. Катерина вперше замітила, що в нього трусяться руки, безбородько, вказуючи маклеру рукою на двері. Суліман не те, що не встав, але навіть пози не перемінив. «Ви були почервоніли, а тепер так поблідли, що мені аж страшно за вас!» «Нур нішт раптіш!» – казав мій покійний тато. «Мені не так вже приємно у вашому домі. Я можу піти. Але нащо, аби ви бігли завертати мене? Нащо?» «О, пане доктор! Я колись думав, що доктори – то самі мудрі люди», і ніколи не хворіють на нерви. Таке дурне, я колись думав собі. А вам хочеться, щоб то була неправда, що нелюська стала прихильна до мене. А що Суліманові робити, коли воно таке так, таки так правда. Ха-ха, засміявся роблено безбородько. Ви мене бавите сьогодні, Суліман. Ви подобаєтесь, Нелі. Та ви подивіться у дзеркало, на своє обвисле, як у старого собаки, лице, на свою фігуру з профілю, і тоді будете говорити. Я не потребую дивитись, бо я те все знаю. Гарно то виглядало б, якби чоловік не знав самого себе. Я ніколи не думав, пане доктор, що ви так мало знаєте людей». Ви – вчений чоловік, студіювали у Відні, займалися там, як мені казав покійний Аркадій, різними високими речами. І так зовсім не знаєте людей? Ви не знаєте такого прикладу з історії літератури, ну, з кіно, з театру, що дівчина може бути прихильна до старшого чоловіка? Ну, до старшого чоловіка тому, що він серцем шляхетний? а роман вашого Мазепи з Мотрею. А хам Ожешкової. А у німецького письменника, зараз я згадаю, ви його, напевно, знаєте. О, у Гауптмана є теж така річ. Ну, то що? Я задрипаний єврей, задрипаного нашого. Маю пана доктора літератури вчити. Слухайте, Суліман. Безбородько зробив кисло-презирливу міну. Що родити дурниці, з яких кінь сміявся б?» Ті випадки в літературі чи кіно, та ви знаєте. Там романтичним дівчатам заімпоновує або шляхетність старшого мужчини, або його розум чи відвага. А чим можете заімпонувати ви, Нелі? «Ви на старість сказились до решти?» Та ви брудний не лише фізично. Ви своїх лахів не скидали себе, відколи їх наділи. Та що там одяг? Ваші руки, ваша душа брудна. Хто ви такий? Звичайний шахрай, та й тільки. На чому ви доробились маєтку? На чесній праці? Що значить на чесній праці? А з ким я мав діло? Я вас питаю, пане доктор, з ким я мав діло? З чесними людьми? Хто був мої клієнти? Ну, картограї, панінки, що заскоро бавляться у тата і маму, дами з вищого товариства, яким набридли рідні чоловіки, сині птиці, які хочуть з олова робити золото і потребують трохи капіталу для цього. Ні, правда, з ким я мав діло. А для Нелюської я буду завжди добрий. «Ух, який буду для неї добрий! Вона буде королевою мене!» Він усміхнувся широкою блаженною усмішкою і з напівзаплющеними очима хвилину тривав у своїй намріянім щасті. Привів його до тверезості сміх Безбородька. «І ви думаєте добротою завоювати дівоче серце? Ви, Безбородько, тицяв у нього пальцем!» Ви, Рафаїл Суліман. Та я бачу, що ви вже зовсім з'їхали з розуму, а не тільки трохи, як мені казали. А хіба я перечу? Сулейман за кожним разом, як наближався до нього палець безбородька, подавався взад, заслоняючись характерним рухом руки. Я не перечу, я перечу інше, на що мені завойовувати не люсине серце, коли я його вже собі з'єднав. «Я собі маю її серце, як маленьку пташку, яку ви хочете укоськати золотим зерном. Ха-ха! Ви, попри всю свою хитрість, ще й великий простачок, Суліман. Якраз моя швагерка найменше полакомиться на золоту пшеничку. Я бачу, ви її зовсім не знаєте. Ви мені будете казати, що я не знаю нелюськи». Мені робиться весело від такої балаканини. Пане доктор Безбородько, якби я не знав, яка не люська, то я, перепрошую, віддав би її вам, а не женив би вас на панні Катрусі. Вирвалось це не самохід Суліманові, чи словаці становили текст ролі, яку грав у дуеті з Катериною. Безбородько не міг збагнути. Злякався не на жарти, як побачив побілілу, наче мертвець Катерину. Лице її в одну мить вкрилось коричневими веснянками, що вчинило її ще більш відразливу. «Хам — Хам! — кричала не на Сулімана, а на Безбородька. — Хам! Хам! — Вийдіть, Суліман! — втомленим голосом попросив Безбородько. «Пані докторові щось не здоровиться?»